Отець Федушинський робить те, що йому його патріотичний обов'язок диктує Так як ви, пане докторе, йдете за голосом своєї політичної совісті. Так є, отже, пане Добродію, докинув від себе бурмістр і озернувся за своєю файкою Графиня догадалася і сказала подати сигари О, дуже дякую, кланявся бурмістр, дуже дякую, пане Добродію Тютюн, це моя пристрасть, моє, так сказати, нещастя Пан бурмістр без файки навіть заснути не годні, пояснював лікар. Я щось чула про те, і тому прошу закурити сигару. На мене не зважайте, я привикла, навіть люблю аромату доброго тютюну. Цілуємо руку, пані графині. І отця Федушинського, коли цього пані графиня собі бажають, попросимо. Я собі не бажаю, тільки сподіюся, що хор його буде прикрасою вашої програми. «Можливо, можливо», – притакували оба. «Тільки чи він схоче приїхати? Це спорий шмат дороги. Як тільки попросимо, то приїде», – впевняв графиню лікар. «Це багатий чоловік, має кілька пар коней, посадить своїх співаків на сани і приїде. То хлопи до великих вигід не привикли». «Співаки» поправила графиня. Їх треба гарно погостити. Прошу написати оцю Федушинському, що на час гостини я відступаю для нього і для його хору перший поверх у моїм ловецьким замочку. Це недалеко міста. Будуть мати вигоду. Напишу до тамошнього управителя, щоби приготовив для них також їжу. Скільки людей числить цей хор? Гадаю, коло тридцять, відповів лікар. Так, єсть, отже, коло тридцять, ствердив бурмістр. А обидва, встаючи і кланюючися, казали «Пані графиня, надто ласкаві, де ж можна собі робити стільки амбарасу для якогось там селянського хору?» «Чи це селянський, чи міщанський хор все одно, але він, як чую, добре співає, і я сама рада його почути. Хто б не був ті співаки, то вони гості, і з ними треба поводитися ввічливо. На мій погляд, чим краще ми поводимося з селянами, тим для нас краще». «Позволю собі бути другої гадки», – сказав відкашлюючий лікар. «Це селяни ворожого табору. А ваші, що робили з вами 1846 року, тямете червону коршму?» Міський лікар замовк, бурмістр, допавшися доброї цигари, так завзято курив, що його, мабуть, і горожана не обходила. На мій погляд, вела дальше розмову графиня, на мій погляд не треба скрізь мішати політику, бо тим тільки збільшуємо політиканство. У нас в скрізь таке занедбання, така відсталість від європейської культури, а ми замість робити реальну роботу, щоб цей край двигнути, розбуджуємо пристрасти національні. Цілком слушно, так є, отже, пане Добродію, цілком слушно. У нас у війську не було політики і було добре. Струнко! Та було для всіх струнко, без різниць віри і національності. Пан бурмістру все ще про військо не забули, завважила графиня. Я, пане Добродію, вроджений вояк і гадаю, що найкраще, якби скрізь була військова команда, а не та й політика. Міський лікар згірливо усміхнувся і мовчав. Він був одним з видатніших політичних мужів у повіті. Все, що говорила графиня, мотав собі на вуз і кував з того політичний капітал. «Які ж фанти мають панове на лотерею?» – спитала нараз графиня. Здебільшого, відповів лікар, реальні. Септо. Такі, що їх можна легко зреалізувати. Вечорниці будуть перед святами. Тому-то ми головну вагу кладемо на те, що може придатися для свят. Наші купці – Перль і верве дали кілька голов цукру, декілька фляшок вина і кон'яку. Пан бурмістр жертвували два індики власного хову і так далі. «Коли так, то я також піду їх слідами», – сказала графиня. «За кілька днів мій сусід, доктор, знають його, панове?» «Знаємо, шановного доктора. Отже, він зі своїм шкільним товаришем приїдуть до мене на лови. Запрошую також обох панів». «І прошу привезти з собою ще з десятьох охотників, котрих панове виберете, і запросите в моїм імені. Вся дичина, яку полюєте, піде на лотерею в користь убогих вашого міста, добре?» Бурмістр аж підскочив з радости. Він був пристрасним любителем ловів та ще в великих графських лісах. Дякували, що найкращими словами, і почувши дзвінок, та догадавшися, що це знак до обіду, хотіли прощатися і від'їздити».